Таке брудне, ніби у приміщенні громадського користування. Як вона могла таке допустити? У каламутному склі вона бачила короткострижену брюнетку з відрослим світлим корінням, запалими очима, загостреними вилицями. «Не дивуйся, це ти!» – яхидно усміхаючись промовляла брюнетка. «Королева світських раутів, дівчина з обкладинки, модна письменниця». Телезірка, лауреатка престижних премій, кумир молоді, авторка сорока романів і десяти кінострічок, мандрівниця, фатальна білявка, пожива репортерів скандалістка, примара, пил, вода, попіл, тлін. Ти зламалася. Ти гадала, що цього ніколи не станеться. Власне чому? Хто дав тобі правну таку зухвалість? Ти вважала себе сильною. Але сили рано чи пізно закінчуються. Тепер ти пародія на саму себе. Люди часто перетворюються на подібну пародію і вигляду тебе як у наркоманки чи алкоголічки. Власне, у цьому немає нічого дивного. Ти закінчилася. Як мило. Хелена з усієї сили б'є кулаком в самісіньке серце скляної примари і з радістю відчуває біль. Оце вже по-нашому промовляє їй залишок відображення на гострому скляному трикутнику. «Отямся! Життя прекрасне! У тебе є все, про що тільки можна мріяти, ти справжня, навіть у своїх придуркуватих ваганнях. І те, що ти так ненавидиш себе, говорить про те, що ти ще здатна рухатися. Чому ти зупинилась? Зупинятися посеред шляху – це доля слабких. Крім того, це банальна, Психологічна пастка. Мало хто витримує напруження, коли переходить межу своєї мрії. Хтось зупиняється, повертає назад. Хтось вважає, що охопив Бога за бороду і деградує, не помічаючи цього. Хтось просто спивається, хтось перетворюється на клоуна. Не метушись! Просто живи своїм життям і не приміряй чуже. Розумієш? Кожен має прожити своє життя. Брехня, коли, скажімо, жінка офірує собою заради родини, чоловіка, дітей. Хоча у традиційному розумінні це вважається великим жіночим подвигом. Чинячи так, вона не тільки грішить тим, що нехтує своєю дорогою, своїм покликанням своєю нехай маленькою місією на землі, вона підсвідомо під маскою цієї жортовності руйнує життя тих, у кому розчиняється. Це те саме, що кинути грудку цукру в спирт чи розсіл. Цукром можна поліпшити тільки відповідне питво, і то в розумних межах. Кожен на цій землі п'є свою чашу. І ніхто із сторонніх не знає, не може знати, що у неї налив Бог. Тисячі і мільйони людей –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 Чим складніша людина, тим заплутанішим і незрозумілішим стає для неї її призначення. Найзрозуміліші місії – вирощувати хліб, народжувати дітей, решта потребує величезного напруження розуму. «Навіщо мені?» «Це напруження», – уголос голос каже Хелена. «Я хотіла зовсім іншого готувати обіди, влаштовувати дитячі свята, плести чоловікові шкарпетки» підбирати фіранки під колір шпалер, ходити на роботу і повертатись з кошиками продуктів, купувати ялинку взимку і консервувати огірки восени. Я хотіла жити, як всі. Брешеш. Безсоромно брешеш, дівчинко. Від народження ти планета, яка не потребує зовнішніх втручань. На цій планеті є глибокі сині річки, дикі ліси, невідомі природі звірі, дивовижні метелики, прерії, гори, урвища. Якщо на цю планету прийде бригада будівельників і почне корчувати твої сади, знищувати твою екологію, у тебе буде один шлях.